dilluns 16 de setembre i a l’informatiu de Ràdio Palafrugell comentarem la settzena neteja del litoral de Llafranci i el Port Pelegrí amb Sergi Trevessa que va acabar amb prop de 50 quilos de residus recollits. També explicarem que el Centre de Formació d'adults de Palafrugell compleix en guany 40 anys. La informació comarcal destacada passarà per, la, per explicar la persecució policial pels carrers de Sant Feliu de Guixols que va tenir lloc el divendres a la nit. En l'apartat esportiu comentarem la victòria del Palafrugell i la derrota de la Saureda i a més a més escoltarem a Maria Garcia que va aconseguir uns magnífics resultats en el Campionat d'Europa d'Atletisme celebrat aquest passat cap de setmana. I acabarem avui amb la previsió meteorològica amb Josep Pasqual, amb el responsable de l'Observatori de l'Estatit. També comentarem la gota freda ocorreguda en els darrers dies. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i ho farem ampliant una informació que us hem avançat a l'hora del peix fregit ja és aquesta setzena neteja del litoral de Llafranc i el Port Palagrí ha acabat amb prop de 50 quilos de residus recollits el matí de dissabte. A continuació, doncs, per comentar aquestes dades, ens posarem en contacte amb en Sergi Travessa de l'àrea de Medi Ambient, que qui també ens va explicar doncs, les, els detalls i les novetats d'aquesta setzena edició. Com dèiem, saludem en Sergi i Travessa, bon dia. Hola, bon dia. Doncs gràcies per atendre la nostra trucada i posar una mica doncs, doncs de detalls de com va anar aquesta setzena edició. Recordem amb algunes novetats com era doncs, aquesta caminada per, pel Port Palagrí, per la platja i també pel, pel, seu, pel seu entorn i, a més a més, també doncs amb aquesta possibilitat de fer aquesta recollida amb Kayak En línies generals, ara passarem a, a concretar quants quilos vau recollir, però en línies generals esteu satisfets d'aquestes novetats? Heu aconseguit l'objectiu que, que volíeu? Sí, sí, totalment. Bueno, pensem que ha sigut un any que s'ha arribat a molta més gent respecte als tres anys, uh -huh. el fet de fer possiblement la neteja a peu, ha no? fet que pogués participar a eh, gent que possiblement amb submarinisme, no amb immersió doncs no, no s'apropaven o, o no hi participaven. No? i això va fer que gent que estés a la platja no, tranquil·lament prenent el sol, s'apuntés doncs, sense haver-ho planificat, no s'incorporés a la neteja i i per això ha participat molta més gent que en altres edicions, uh -huh. com, com podrem veure amb les dades. Aviam, doncs explica'ns, eh, quantes persones hi van participar en total o, o cadascuna de les modalitats en les quals es podia fer aquesta recollida? Sí, doncs mira, el que seria a, a Llafranc, on es va fer la, la amb immersió amb submarinistes, van ser vuit voluntaris, uh -huh i amb caiac van ser 11 persones amb 8 caiacs, val? perquè hi havia doncs, algun kayak doble o així, però uh -huh. 11 persones. I a Port Palagrí, on es feia la neteja a peu, van ser 121 voluntaris a, a, amb la neteja a peu per Port Palagrí i els seus entorns, i 7 voluntaris que també ho van fer amb paddle surf, que no estava previst, però també, com que allà hi ha un lloguer de paddle surf, doncs hi va haver gent que va, va aprofitar i amb uh -huh. el paddle surf, i amb la immersió van ser 25 voluntaris, que en aquest cas van netejar a la zona del golfet. Van dir que a la zona de Port Palaigrí, on que ja es va fent sovint, doncs van anar ells, a netejar la zona del Golfet. Mm -hmm. Doncs, déu nhi -do, més de 100 persones en total, no?, les que van participar. Sí, sí, sí. quasi unes 170 persones van ser. Sí, doncs, sí. Eh, els altres anys, quantes persones estaven? Clar, el mover no i això de la neteja a peu, doncs, eren normalment el, el era normalment, lucre immersió, acostumen a mantenir-se bastant les... Mm -hmm. Les xifres, no? I eren això, uns 25 normalment a Port Pelegrí i uns 10, 15 a Llafranc, uh -huh. per tant, unes 30-40 persones i amb caia, clar, també és novetat d'aquest any, no? Per tant, hem passat d'unes 30-40 persones a aquestes 170 aquest any. Doncs, Déu-n'hi-do, això ja demostra que l'activitat ha funcionat millor que en els altres anys i a nivell de recollida de residus, a nivell de, de xifres, també, també s'ha uh -huh. notat, no? Suposo, això. Sí, sí, aquest any hem recollit uns quasi 50 quilos, uns 48 quilos entre les dues platges, que sí, és quasi el doble que, la, que els altres anys. Mm -hmm. Tot i que també és cert que en la neteja a peu, clar, molt que es recull són petits plàstics, envasos, no? ampolles d'aigua, de refresc, resta, coses de, de gelats, no? terrines, etc. que tampoc és que pesi molt, no? a nivell de pesa clar. no és molt, però sí que a nivell de volum... No? és bastanta més quantitat uh -huh. doncs uh, no sé si ha alguna cosa a destacar m'han passat, bueno sí que n'hi ha una a destacar i és que m'han passat una xuleta, Sergi així que uh, explica'ns crec que, que hi ha un fet no? d'aquests 36 quilos que es van recollir a Port Palagrí n'hi ha un que sí. destaca, hi ha una cosa que destaca eh? sí, que es van bueno, d'aquests dels de Port Palegrí, amb un, un quilo és de borilles de tabac sí, sí, una gran quantitat de que de fet la imatge és una muntanyeta de borilles de tabac pràcticament de la sorra de la mateixa platja Mira que s'han fet campanyes eh? I, i, i, i, i es diu i es repeteix eh? el tema doncs, de, de les borilles de, de si, si es fuma que de fet l'any que ve en principi no es podrà fumar a les platges de, de casa nostra per tant Sí, sí, seria, seria ho deia de fet eh? era una de les coses que, que la gent deia tant de bo prohibeixi fumar a les platges mira tot això que ens estalviarem mhm mm en principi han de ser platges sense fum després la gent poder wow. s'ho passa una miqueta per allà on tots sabem però, però bueno, com a mínim eh, que, que, que s'hi estan posant els esforços per, per això i, i es veu el perquè no? A part de, de la contaminació que pugui eh, pro, o provocar molèpies, o molèsties sí. d'altres persones a altres usuaris de la platja, doncs també hi ha aquesta brutícia que es genera, que no volem generalitzar i no tothom que fuma és que les llença a la, a la sorra, no, no, clar, les deixa la sorra però hi ha molta gent que sí i veiem aquest quilo de, de borilles de tabac que es van recollir doncs, a la platja del Port Pelegrí. D'altra banda, no sé si tenim alguna altra cosa curiosa que s'hagin recollit o aquests uh, materials, que aquests residus que comentàvem uh, la setmana passada. Sí, bàsicament sobretot són molts plàstics, que és el que bueno, no? ja, ja fa temps que es diu no? que el mar mm. està ple. I, bueno, llavors, coses com sí, com sempre, restes de, teixi, de tèxtil, no? sabates, restes de, de fer immersions, no? ulleres, tubs, etc mm. etc. Doncs amb aquest bon regust, per últim, Sergi, m'agradaria comentar-te, veiem que al Port Palagrí hi van participar moltes persones, no? també pel fet doncs, que es va poder fer a peu, Uh, veient uh, això, uh, us podeu plantejar, no?, l'any que ve poder també fer-ho a Llafranc, que, que hi hagi aquesta possibilitat de fer-ho uh, a peu, per, per, per la participació, eh? més que res. Sí, sí, sí, és una opció que... També en aquest cas ha sigut, doncs, uh, no, amb col·laboració amb altres mm. entitats i empreses que s'han ofert a, a participar i es van oferir obsequis als participants i això doncs clar, sempre estem oberts a aquestes col·laboracions, evidentment. Molt bé, doncs eh, n'estarem atents i doncs, per la part que us toca des de l'àrea de Medi Ambient, doncs també felicitar-vos per aquesta, eh, aquesta participació d'enguany i també doncs aquests eh, gairebé 50 quilos que recordem, eh, se sumen els 800 recollits en les 15 edicions anteriors i per tant doncs, anem sumant aquesta llista de, de residus, aquesta Es va, va fent gran aquesta bola de residus que es recullen en aquests punts i Sergi, ens retrobem aviat quan tingueu alguna cosa més a explicar-nos des de l'àrea de, de MedimVient. Ja sabeu que les, la ràdio és oberta per, per vosaltres també. Molt bé, moltes gràcies. Doncs amb aquest bon regust de boca que ha deixat aquesta edició d'enguany i doncs amb la possibilitat de poder exportar aquest model de fer la recollida de, de residus a peu també a Llefranc, doncs tanquem aquesta informació amb la qual també hem pogut conversar una vegada més amb en Sergi Travessa de l'àrea de Medi Ambient. I seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi en aquest informatiu d'avui, dilluns 16 de setembre, i ho fem doncs ampliant els continguts que us hem ofert en el magazín de l'Hora del Peix Fragil, que ha tornat avui a la sintonia de Ràdio Palafrugell. i en aquest moment doncs, ens posarem al contacte posarem la mirada en el Centre de Formació d'Adults de Palafrugell. Aquest matí doncs hem repassat els cursos que ofereixen al llarg d'aquest curs 2019-2020 i a continuació doncs, comentarem una efemèride relacionada amb el Centre d'Adults i és que doncs enguany compleixen 40 anys. Ho hem comentat també amb la Teresa Vallí, la directora de l'Escola d'Adults i l'Aixell Feixedes, la CAP d'Estudis. Doncs eh, ara sí, hem fet el repàs de tota l'esformació sí. que, que oferiu des de l'Escola d'Adults i passem a comentar doncs, aquesta efemèride, no? 40 anys de l'Escola d'Adults. Eh, Déu-n'hi-do, es diu ràpid, eh, però 40 anys... Eh... Són molts anys, sí, sí, sí. sí. Eh, vaja, l'Escola d'Adults va començar pels anys 70, doncs, i inicialment eh, era, era municipal, però això, és a dir, una iniciativa de l'Ajuntament, però això va ser molts pocs anys, jo no us puc dir exactament quants perquè no hi era, mm -hmm. però sé que de seguida eh, hi van haver escoles de la província que van ser, doncs, com acollides per la, per la Generalitat i inicialment una mica la feina eh, o la idea era eh, alfabetitzar mm -hmm a les persones no vingudes també en aquella època, però d'origen eh, de la resta d'Espanya. Eh? És a dir, havia vingut molta gent d'Andalusia, d'Extremadura, etc. I la feina eh, va ser aquesta, alfabetitzar aquelles persones. I després, amb, amb el pas dels anys, i els anys 90 que ja són els que conec més jo, mm. eh, aquesta feina es continua fent, amb un altre perfil d'alumnat, és eh, d'arreu del món, o jo diria sobretot eh, del nord d'Àfrica i, de, i de països de l'Amèrica Llatina, mm. però s'han anat incorporant aquests, aquests ensenyaments eh, bàsics que en diuen doncs de, de l'obtenció del títol de l'ESO i de proves d'accés i per donar donc, sortida a gent que vol seguir estudiant i després també això que dèiem ara al final de les competències de la, de la societat de la informació no? la informàtica que eh, bueno, hem d'estar al dia no? amb mm -hmm. aquestes noves tecnologies llavors eh, segurament aquest curs eh, organitzarem algunes activitats per tal de commemorar aquest 40 aniversari el que passa és que acabem de començar i, a més a més, hem tingut, tenim tanta feina amb el tema mm. aquest de les matrícules que, que, de moment, encara no hi hem pogut pensar molt, eh? però, però la intenció doncs, és, és celebrar-ho. Bueno, serà l'excusa sí. per tornar a la ràdio, que veus? Ja, ja Exacte. Exacte. Alguna, alguna festa haurem de fer, no sabem en quin format, però que les coses s'han de celebrar no sé. sempre. I tant, aquí us esperem per explicar-nos-ho. Eh? I, I, de <laughs> I moment, el que, el que podem avançar, que això sí que, que ja està fet i, i que repartirem els alumnes ara quan comencem els cursos, és una carpeta que té un disseny eh, de l'Anna Grimald, que també és una artista il·lustradora d'aquí de, de Palafrugell, sí, eh? que ell ens, ja fa uns quants anys que ens ve fent els cartells de la publicitat i aleshores a partir d'un d'aquests cartells doncs, hem fet eh, la carpeta. També ell ens va dissenyar el, els 40 anys que apareixen a darrere de la carpeta mm. i, i ja diem, és un, és un record, un obsequi, també un, un, una eina, perquè és una carpeta molt xula, amb separadors, que podran portar els alumnes mm -hmm. i que ja dic repartirem ara quan comencem les classes la setmana que ve a tots els grups. Esperem que sigui la marea turquesa, perquè és turquesa, no? la marea palafrugell, doncs que hi ha gent que vagi amb la carpeta sota el braç i que... Un color que està molt de moda, últimament, <ríe> <Exacte>, eh? Exacte, i, <ríe> i que pot conèixer també més l'escola i, i això, amb aquests 40 anys, que és, que és un mèrit, un èxit, no? I que mm -hmm. siguin molts més. I aquesta evolució, eh? Sí. Aquesta evolució que ens ha explicat Teresa, doncs, de, de com va començar i fins i tot, doncs, ara, doncs, que s'imparteixen moltes més formació i també, doncs, mm -hmm. ampliat molt més el ventre. De, de gent que sí, que, hi, que hi va ara eh, jo no puc dir els anys 70 o 80 però ara estem matriculant prop de 500 alumnes cada curs i per tant és, és molta feina eh? amb, amb set professors que som o 7 i una mitja, mm -hmm. eh, doncs això estem atenent prop de 500 alumnes. Això d'entrada, perquè ja dic, després n'hi haurà alguns que potser es donaran de baixa o plegaran, i continuarem fins a octubre, novembre, eh, agafant gent, això que deia de la matrícula viva, mm -hmm. doncs incorporant-los als, als ensenyaments. Tots els ensenyaments són anuals, vol dir que comencen ara a final de setembre i acaben a principis de juny, tots tenen una titulació oficial de la Generalitat i els preus són simbòlics, en el sentit que no hi ha matrícula, perquè eh, és un ensenyament ofert per la Generalitat de Catalunya, simplement fem pagar eh, el, el llibre o el dossier eh, amb què els alumnes treballaran durant el curs. Mm -hmm. Però estem parlant de preus que estan entre els 20 euros i els 40 és a dir, que no proves d'accés sí que és una mica més car, perquè tenen un llibre per cada matèria, però la resta... Eh, bueno, és, és un... Vull dir que el, el tema del pagament, intentem que no hi hagi ningú que es quedi fora pel tema econòmic, eh, perquè fins i tot es pot fraccionar, es pot parlar, vull dir, no, no, no ha de ser un fre en cap cas el tema econòmic per accedir a l'escola d'adults. Mm -hmm. Doncs com dèiem eh, abans en un curs que, que també es podia fer online doncs facilitant eh, perquè tal per tal que tothom doncs, pugui cursar eh, doncs, allò que, que, que més l'interessi o allò que més necessiti, també per a la seva vida personal i també laboral doncs, eh, com ens ha dit la Teresa també ens ha comentat l'Aixell doncs tothom ha convidat a mirar-se, a, a mirar fullejar aquest, aquest llibret amb tota l'oferta que ofereixen, no només trobareu ofertes del Centre d'Adults, sinó també doncs, de, del Centre Municipal d'Educació mm -hmm. i per tant, doncs, eh, segur que no us l'acabeu perquè eh, hi ha de, de tot i més. Nosaltres com dèiem, ens emplacem d'aquí uns mesos quan ja tingueu més apamades doncs, les activitats o mm -hmm. per, per comemorar aquest 40 sí. aniversari i per tant doncs, ens retrobem ben aviat i moltes gràcies per venir aquí a explicar-nos aquesta formació. Gràcies a, gràcies a vosaltres. Mm -hmm. I la tercera informació d'aquest noticiari, doncs, com és habitual, està dedicada a l'àmbit comarcal i comentarem doncs, aquella notícia que no hem explicat a l'hora del peix segit i que ens sembla doncs, més rellevant, i és el fet que un jove conductor va protagonitzar la nit de divendres a Sant Feliu de Guíxols una persecució policial per diversos carrers cèntrics del municipi. Segons constata l'atestat de la policia local, la persecució va iniciar-se després que el jove, que havia tingut un accident amb un altre vehicle al carrer del Rufó, fugís del lloc dels fets a gran velocitat. Un policia local fora de servei va ser l'encarregat de donar l'avís que va mobilitzar una patrulla del cos per tal de localitzar el fugitiu. Els agents van localitzar un vehicle, un turisme SEAT Ibiza, mentre circulava a gran velocitat per la carretera de Palamós i li van cridar l'alto. El conductor fugitiu no va aturar-se i va seguir circulant per diversos carrers cèntrics del municipi sense reduir la velocitat. Segons consta les diligències, tot i que no hi va haver ferits, el fugitiu va provocar moments de pànic a l'altura de la Rambla del Portalet, on va pujar sobre la vorera i els vianants van haver-se de refugiar als portals per evitar ser embestits creant així una situació d'alarma. La persecució va acabar-se quan el jove va accidentar-se amb el turisme i va provar de fugir a peu. Els agents van detenir-lo aleshores per resistència i desobedència a agents de l'autoritat i per conducció temerària. Posteriorment van traslladar-lo a les dependències policials, on li van realitzar una prova d'alcoholèmia que va tenir un resultat positiu de 0,91 mg d'alcohol per litre de sang. El detingut va passar a disposició judicial ahir al matí i es va acollir el seu dret a no declarar. El jutge en va decretar la llibertat provisional i probablement la setmana vinent se'l citarà per al judici. I un moment en aquest informatiu per a la informació esportiva i per explicar... Doncs la derrota de la Sauleda i la victòria del Futbol Club Palafrugell. Començarem per la derrota de l'associació esportiva La Sauleda i és que dissabte a les 4 de la tarda rebia el Farners B i va caure estrepitosament per 0 a 5 al camp del Gregal. De no obstant això hem de que a la mitja part el resultat era de 0 a 0 i que el filial Colomenc va marcar 4 gols en només 8 minuts, els que van del 65 al 73. A més a més per mala sort de l'equip taronja, de l'equip local, doncs el primer gol del Farnès va arribar en pròpia porteria al minut, com deiem, 65. El darrer gol i definitiu del Farnès B va arribar a les acaballes de partit i ja amb tot dati beneit. Amb aquesta derrota, doncs, lamentablement, la Salveda passa a ocupar la darrera posició de la classificació amb 0 punts després de dos partits i amb el que és més preocupant, els nou gol encaixats en aquestes dues primeres jornades de campionat. D'altra banda, qui sí que va poder llepar les ferides de la primera derrota de la temporada va ser el futbol club palà -Frugell. Ahir va rebre la visita de l'Hostalric a menjar en Jaume Paretes a la banqueta. L'exentrenador blanc i negre no va poder vèncer on havia estat la seva casa la temporada anterior i Raül Coloma quin era el segon entrenador, entrenador aleshores i ara l'actual entrenador, doncs va poder guanyar la partida al seu company. El partit va estar marcat d'uns pels dos gols ràpids que va fer Xavi Mora, que va ser qui va obrir la llauna al minut 8 i va ampliar distàncies al minut 11. L'Alba Cabrera, la locutora dels partits del Futbol Club Palafrugell, en aquesta sintonia va poder conversar amb el protagonista del partit i aquestes, doncs, són les declaracions que ens va deixar a la nostra sintonia. Vale, Xavi, què tal? Bé. Eh, després d'aquest partit, marquem dos gols, eh, com et sents en aquesta segona, segona jornada? Dos gols, refent-nos de, de la pèrdua del primer partit, com et sents? Bé, però no solo per els gols, sinó per la victòria, que ja no la necessitàvem. I ara seguir així. ¿Y qué crees que habéis hecho mejor en este partido que en el partido anterior? Bueno, hemos salido la primera parte muy bien, pero la segunda parte tampoco ha sido muy buena. era El cambio de partido para la semana pasada estuvo bien, lo que pasa que no llegaron los goles. Porque Tordera tampoco se merecía mucho ganar. ¿Y qué crees que os puede faltar aún por mejorar de cara al siguiente encuentro? Bueno, ahora tampoco lo que necesitamos es que nos conocemos un poco más y poco a poco ya saldrán las cosas. Bueno, pero i parecía que os coneçíeuis un peu més bé que el primer sí, dia, no? Sí, no. la primera part molt bé, però la segona hem baixat un peu el ritme la intensitat, però bueno. Mo bueno, també ells han despertat un peu sí, en la segona des... part, sí, no? Sí, sí, també. Bueno, pues gràcies per per atendre Ràdio Palafrugell i moltes sort pel primer partit. Molta gràcies. Vaya bien. Al tercer gol del Palafrugell va arribar al minut 22, obra d'un altre dels fitxatges d'aquesta temporada, en aquest cas Emilio Roman. A continuació, escoltarem el tècnic palafrugelleng, Raül Coloma, que ha passat per la sintonia de ràdio Palafrugell aquest matí i ha deixat les següents impressions al voltant del que va suposar aquest maig a l'estadi Josep Pla i Herbonès i que, a més a més, va significar la primera victòria de l'equip blanquinegre en aquesta temporada. Ho vaig comentar també amb les xarxes socials del club. Eh, és una sensació agradolça.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 però la veritat és que podem ja, haver inclús ampliat el marcador i, en canvi, els seus atacs van ser més estèrils per la nostra part. Així, doncs, com dèiem, els tres primers punts que suma el Palafrugell el situen doncs, a mitja taula, de moment, amb aquestes dues primeres jornades. Una derrota, la primera al camp de la Tordera, un dels equips, doncs, que tindrà alguna cosa a dir fins a final de temporada, i amb aquesta doncs, eh, victòria contra l'Ustalric, que recordem a la primera jornada doncs, es va poder imposar a eh, tot un caldes de Malavella que ve de segona catalana i, per tant, doncs, no va ser pas un partit senzill, com ha explicat Raül Coloma en aquesta sintonia. I abans de passar a parlar de meteorologia doncs ho farem per comentar una altra notícia relacionada amb els esports i al voltant d'uns resultats molt bons d'una pala frugilenca com és la Maria Garcia i és que aquest cap de setmana passat es va disputar el campionat d'Europa d'atletisme de i la Maria Garcia García doncs, va participar en la mitja marató i va obtenir doncs, uns molt bons resultats millors resultats en la classificació del que s'esperava, tot i que una marca inferior de la que, doncs hagués pogut realitzar. Escoltem doncs a la Maria Garcia que ens fa aquesta valoració d'aquest campionat d'Europa que a més a més va acabar amb una sorpresa per a ella i per a tot l'equip el qual representava. Hola, bon dia. Doncs encara una mica de ressaca del dia d'ahir eh, dia 15 de setembre que va ser un dia prou emotiu i, i intens, i va ser un dia d'arc i doncs bueno, que es va celebrar el campionat d'Europa a Gesolo, Itàlia, eh, durant 15 dies en el que es van celebrar va, tenir lloc moltes competicions i fintes modalitats de l'atletisme i la, a la que jo participava doncs, celebravahir el dia 15, que era l'última que era la mitja marató. una provau en ruta perquè no ho sap doncs a 21 quilòs,47 doncs metres i bueno, ja estava prou contenta de poder participar i perquè aquest any tenia la marca per poder anar-hi a més a més, bueno, doncs participava en la Federació Espanyola del que és una experiència nova, coneixem gent nova amb gent molta experiència que, que t'ensenyen moltes coses que tu en no has adquirit amb els anys Aleshores, doncs, bueno, les expectatives eren, doncs resumint, era fer millor... Uh, marca i pitjor posició i va sortir al revés, va ser millor posició, bastant bona i pitjor marca. No va haver va tantes incidències que, bueno, que, no era el dia, no tenia el dia, no em vaig sentir gens forta. i, i va ser, bueno, marca que, que no sigui que era contenta, però bueno, la posició pues, sí, pensava que faria quinzena ena va fer la 18 o sigui que i amb això estic contenta i guanyo la, la grata sorpresa final va ser quan, una estona després, ens van dir que les tres primers van puntuar i van fer medalla d'or per equips. equip. S ho, s ho, la primera vegada que vaig a un campionat i, i fas medalla d'or per equips doncs, bueno, doncs ja és prou difícil, ja, ja, ja és un lloc que vas que bueno, ja costa poder arribar-hi i bueno, doncs, sí, va, ser, va ser un dia bastant emocionant i... Bueno, Prou contenta, prou contenta. I res, no, gràcies com sempre a tothom, que estic motivada per seguir endavant i, i ja està. Que gràcies a la Ràdio per la Fugel i a tots vosaltres. Bon dia. Doncs des d'aquesta sintonia i des d'aquesta emissora doncs, només podem fer que felicitar a la Maria Garcia per aquests resultats obtinguts, aquesta vuitena classificació i també la medalla d'or per equips. Per tant, doncs, moltes felicitats, Maria, i esperem doncs, poder explicar més existeus en els propers mesos. I tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell amb la previsió meteorològica i a més a més també com us hem dit a l'hora del peix fregit doncs, comentant un dels temes que se n'ha parlat molt en les darreres hores, en, les darreres, en els darrers dies i és aquesta gota freda que ha causat estralls a diversos punts de la Mediterrània i també a diversos punts de l'estat espanyol per aquest motiu ens posem en contacte amb en Josep Pasqual, que aquesta temporada serà qui ens portarà la previsió meteorològica i també doncs, comentarem alguns altres temes. Saludem en en Josep. Bon dia, Josep. Hola, molt bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada i doncs, a partir d'ara doncs, col·laboraràs amb nosaltres, amb Ràdio Palafrugell, n'estem molt contents. Eh, ho comentàvem no, abans de que eh, la previsió meteorològica doncs, serà l'excusa per comentar també altres temes doncs, que, que estiguin d'actualitat, oi Josep? Perfecte perfecte. Doncs eh, si et sembla comencem primer per aquesta previsió meteorològica aviam què ens espera per aquests dies a Palafrugell aquests, eh, aquests de dilluns fins a divendres, més o menys quin serà el temps eh, que, que tindrem previstos doncs, per al nostra vila. Eh, doncs els primers dies és a dir avui, demà, dilluns i dimarts, doncs es preveu un temps molt tranquil amb aquesta situació doncs, de domini del sol, tot i alguns núvols prims pràcticament sense precipitació, amb vents fluixos, i a partir, eh, sobretot dimecres i dijous, hi ha una certa entrada d'aire una mica més fresquet amb balsada, i això el que pot provocar són algunes tempestes que bàsicament serien més aviat en zones més de l'interior del país, no pas aquí a la costa, però també com que les tempestes són molt ir irregulars, doncs mm -hmm. a vegades Deixen molta pluja en un lloc i a 10 quilòmetres del costat no, no hi fa res, per tant, però hi ha aquesta possibilitat. També hem de tenir en compte que en aquesta època de l'any doncs, el sol eh, passa més baix, el dia ja és més curt i la màxima zona més càlida, podríem dir, es troba ja a la costa perquè a causa de la inèrcia del mar de la temperatura del mar, doncs, eh, és la zona on hi ha més calor. Per tant, les tempestes que habitualment eh, durant l'estiu són a muntanya, doncs, es van traslladant a cap a punts més propers a la costa. Uh -huh. Aquí sempre es parla, no?, de que moltes vegades costa, eh, a Palafrugell en concret, eh? costa que, que, que plogui, així com poder pot, pot ploure a Palamós o un altre indret d'aquí de, de la comarca, a Palafrugell costa que arribi la pluja, eh, doncs, per aquesta també situació geogràfica que, que, que tenim, oi? Sí, però és una sensació que a la costa la tenim tots, perquè a l'estiu li costa de ploure, però de tant en tant doncs, tenim algun fenomen, alguna tempesta d'aquestes més fortes, a vegades mm -hmm. amb alguna pedregada, i per tant, doncs, per sort, no són massa freqüents doncs, aquestes tempestes violentes, però de tant en tant amb algun estiu passa. Mhm. Mm doncs, Josep, fet aquest repàs així en general, veurem doncs, divendres quina serà la, la previsió pel cap de setmana, però aprofitant que tenim aquí, com dèiem doncs, com farem de forma habitual doncs, comentarem temes relacionats amb l'actualitat en aquest cas doncs, l'actualitat està marcada doncs, per aquesta gota fred o d'ana no?, de pressió aïllada a nivells alts, que és també com es coneix que ha succeït doncs, aquests, aquesta setmana aquesta setmana passada per la zona de València, també Uh, Múrcia, Castellà-la-Manxa també ha deixat doncs, estrells. Uh, primer de tot, poder, la, la gent que, que, no, que no segueixi les notícies o així, i no sàpiga què és una gota freda, ens pots explicar una miqueta en què consisteix aquest fenomen meteorològic? Uh, doncs Hem de pensar doncs, que això ja habitualment passa a finals de l'estiu, i per una raó important, uh, i és que el mar doncs, és l'època de l'any en què és més calent, o com a mínim relativament més calent, perquè ja es, es comença a refredar d'aquesta època, però que quan arriba doncs, una massa d'aire fred amb alçada procedent del nord, habitualment no baixen tant de latitud, però aquesta vegada, tal com diu eh, això que comentaves, eh, Dana, una uh -huh. depressió aïllada, no? Sí, de, de... a nivells alts. A nivells alts, és a dir, una massa d'aire a nivells alts més freda, doncs quan aquesta massa d'aire arriba amb zones doncs, de més al sud, en aquest cas a la zona del País Valencià, hem de pensar que en aquella zona entre Alacant, València i Balears és la zona on el mar habitualment és més calent. Per tant, una massa d'aire freda amb una zona on el mar és calent. I a més a més, per acabar-ho de, de greujar, amb vents marítims en superfície, que aporten molta humitat, doncs, i també amb l'orografia de la zona, que hi ha zones de muntanyes importants, doncs tot plegat va evolucionar amb aquestes greus inundacions mm -hmm. que, bueno, que sembla que no, en molts llocs d'allà no es coneixia això. Ara t'ho deies, és un fenomen que sol passar per aquesta època de l'any, en aquests diversos punts, el que passa que poder no sol passar sempre en el mateix eh, territori, per això no? eh, després veiem les notícies, gent que surt jo no havia vist unes pluges així en 70 anys o no, o no ho recordo en no? la meva vida, eh, són però episodis que, que passen, poder no tant amb aquestes conseqüències no? eh, però, però són coses, eh, fenòmens que solen passar doncs, en aquesta època d'any no? quan s'acaba l'estiu per, per aquests fenòmens que tu deies Sí, exactament, això és, és habitual, no cada any i sobretot no en el mateix lloc Eh, però entre el setembre i el novembre, eh, generalment l'octubre seria el mes més central, eh, doncs eh, solen passar aquestes situacions, ja dic, ni cada any ni en el mateix lloc. Però, per exemple, aquí en el nostre cas recordem les eh, inundacions o les pluges greus d'octubre de l'any 1984, mm. concretament aquí a la Cerdita, eh, faig les mesures, doncs, em caure aquell mes 601 litres per meter quadrat i en un sol dia, doncs, en varen caure 224, per tant, doncs, també em vàrem tenir un episodi d'aquests i més recentment també hem tingut alguns episodis amb pluges, amb pluges fortes, que ara no recordo jo com va ser, però també en aquesta època de l'any. mm -hmm doncs eh, una pregunta també que, que, que ha sorgit aquests dies i que poder molta gent ha associat és si aquesta gota freda, aquest fenomen meteorològic que ha, que ha succeït aquests dies doncs té alguna cosa a veure amb, amb aquests fenòmens meteorològics que va haver-hi doncs, fa un parell de setmanes eh, aquest tornado, no? aquest tifó eh, als Estats Units això no té res a veure, no, no, no és conseqüència d'això eh, Bé, en principi no hauria de tenir res a veure el que passa és que hi ha alguns científics que també ho associen, jo ho desconec, però hem de tenir en compte que entre Europa i, i Amèrica, a l'Atlàntic Nord, doncs hi ha una situació molt coneguda que és la, una situació anticiclònica que es coneix com l'anticiclò de les Açores, de la, els anticiclons a l'hemisferi nord giren com les agulles del riotge uh -huh. i per tant en, en un moment en què al costat diguéssim d'Amèrica els vents són del sud al costat europeu doncs, són del nord eh, i me refereixo a Alçada que es, són els vents que fan traslladar aquests fenòmens per tant podria ser o no jo no, no ho desconec però que tingués alguna relació uh -huh. Molt bé, doncs Josep, avui volíem repassar amb tu aquest tema doncs, perquè és de pura actualitat, no? ho hem vist les notícies a tots els canals de televisió també a les ràdios que en parlaven doncs de, de, de tots el, els efectes no? que ha tingut aquesta gota freda d'aquests darrers dies i com dèiem a l'inici d'aquesta conversa doncs, amb tu repasarem diversos temes d'actualitat o, o temes també curiosos no? que, que succeixin eh, en els dies doncs, amb, qual, amb els que ens posem en contacte amb tu i per últim Josep, no ho he explicat a l'inici per tant doncs, ho fem ara al final tu doncs, ets un conegut meteorològic d'aquí de la comarca i també de, de, de, del país i és que doncs eh, va ser no? l'encarregat doncs, de la creació de l'estació meteorològica de, de l'Estartit eh, una de les primeres no? també de, de, del nostre país sí, Bé, antigament n'hi ha hagut d'altres històricament el que passa és que jo des de molt jovenet doncs em vaig aficionar amb això de fet eh, el fet de ser de família de pescadors doncs ja de, de molt petit sentia parlar del temps a casa mm -hmm. i és el que em va enganxar, podríem dir. I, eh, en tot cas, no sóc meteoròleg, sinó que sóc aficionat a la meteorologia. Molt bé, doncs eh, ho deixarem així, aficionat a la meteorologia. I, normalment, Josep, doncs, agrair-te i, i dir que doncs, estem molt contents doncs, que aquest any puguis col·laborar amb nosaltres explicant doncs, aquesta previsió, que no és ben bé el que dediques tu, no? sinó que uh, ets un observador dir, no? també, dels fenòmens que succeeixen, i amb això també doncs, uh, comentarem i, i doncs, farem una miqueta també un repàs, com hem dit, d'allò de, de, més destacat que vagi succeint uh, al nostre territori també en, en, en altres punts del planeta, perquè també són interessants d'explicar. Josep Pasqual, ens retrobem divendres. Moltes gràcies. Perfecte, gràcies. Adéu-siau. I amb aquesta darrera informació, amb aquesta conversa amb Josep Pasqual, que serà ara doncs, l'encarregat de fer la previsió meteorològica en aquesta sintonia, en aquesta emissora, i també amb ell, doncs, com hem dit, comentarem temes que siguin d'actualitat doncs, relacionats amb la meteorologia. Doncs Hem arribat al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell frugell d'avui dilluns 16 de setembre, nosaltres ens emplacem novament demà a la mateixa hora tot i que us recordem una vegada més que si voleu estar informats de tot el que succeeja a Palafrugell a l'instant, seguiu la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat i que a més a més, si voleu ser els primers de saber quines notícies pengem doncs activeu les alertes per tal que aquestes us arribin als vostres dispositius eh, mòbils Nosaltres, com dèiem, ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu un molt bon dia